Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Revenim în actualitatea dimineții. Spuneam și mai devreme vom discuta cu domnul Vasile Croitoru, analist politic, pe care l-am invitat, bineînțeles, pentru a analiza întâi de toate situația post-electorală din Republica Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Așa după o pauză de o lună și ceva, pentru că am avut dezbateri electorale la această oră, în timpul campaniei electorale primele impresii despre rezultatele pe care le-au obținut și unii și alții. Să știți că unele rezultate m-au. M-au surprins și pe mine pentru că nu m-am așteptat ca o, două forțe să aibă niște rezultate care nu prea se regăseau în așteptările mare părți a cetățenilor, dar asta e. Până la urmă, asta este și regula democrației și totodată atunci când sunt organizate niște alegeri libere și corecte, întotdeauna electoratul poate fi surprins de anumite schimbări sau anumite rezultate. În mare parte, sigur că sunt niște lucruri care au așa, au, aşa, au fost privite ca, ca ceva, ceva deosebit, mai ales prin faptul că dacă noi ne referim la situația care s-a întâmplat pe șcherul de stânga din Republica Moldova, sigur că aici de acum necesită să fie făcute niște studii sociologice, dar și politologice consistente, pentru că timp de practic 16 ani Partidul Comuniștilor fiind de, deținând monopolul asupra electoratului de stânga, uitați-vă că el din 1998 până acum nu a avut un așa scor electoral de slab. Totodată aici vreau să scot în evidență și practic intrarea în această zonă cu un scor care chiar este de invidiat pentru alte forțe politice a Partidului socialiștilor care din Perioada 1994-1998 nu s-a mai aflat în, în zona aceasta a parlamentarismului pentru că dacă noi ne amintim după 1998 acest partid a ieșit din zona aceasta a activității parlamentare, adică nu au obținut număr necesar de voturi să intre în Parlament și în anumite perioade practic șefii acestor partide sau ce, cei mai, cele mai importante persoane ale acestor partide se regăseau pe list Asta electorală a Partidului Comuniștilor. De ce ea? Uitați-vă că asta este cred că cel mai senzațional lucru care s-a întâmplat în urma acestei campanii electorale. Apropo de rezultatul pe care l-au obținut comuniștii, am mai zis și în edițiile din această săptămână că... <hătă> Amintind că Partidul Comunist Reformator a obținut un rezultat aproape de cel ce i-ar fi permis să intre în Parlament. Nu i-a ajuns un procent de fapt și probabil e și o dezorientare, cum a zis noi, a unei părți a electoratului pentru că toți stăteau mai sus pe poziția 6, din câte mi-aduc aminte, după aia urmau cei de la PCRM și au, au și contestat cei de la PCRM să ne aducem aminte. Chiar acum au și cer și demisia șefului Comisiei Electorale Centrale pentru că nu ar fi aplicată decizia curții de apel cu privire la înlăturarea acestui concurent electoral din cursă, dar ziceam pentru că mai devreme spuneați că Partidul Comunistilor în premieră nu s-a clasat pe prima poziție și remarca ați fost și, la cea, și dumneavoastră la cea masă rotundă cu da. analistul Vlad Socor când și dânsul remarca acest paradox, după cum îl, îl numea. Zic și aici a fost un, o, poate o marjă importantă de scădere a numărului de voturi pe care acum l-a acumulat Partidul Comuniștilor. Cu siguranță că Partidul Comuniștilor a fost rupt din mai multe părți. Uh, și dacă noi vorbim despre Partidul Comunist Reformator, uh, aici nici nu se pune la îndoială faptul că electoratul acestui partid care, uh, care l-a absorbit acest, această clonă până la urma Partidului Comunist, comuniștilor, sigur că anterior se regăsea în bazinul electoral al Partidului Comuniștilor eh, condus de către Vladimir da, vorbim de personalitățile da. sau de persoanele sau de reprezentanții acestui Partid Comunist reformator personal, în dezbatere am văzut prima dată, adică nu mai zic de publicul... Știți? Este, este simplu ca, Bun, este simplu ca să spunem că toți, tot electoratul cel care formează 5% a fost a creat sau a fost practic confuz în a alege. În loc să aplici ștampila pe Partidul, Partidul comunistilor pe îndreptul Partidului comunistilor condus de Vladimir Voron a aplicat ștampila în în zona aceasta a Partidului comunistilor Reformatori. De ce să nu credem că ar putea să fie și o componentă sau o parte din ei, un segment cât de mare, cât de mic, de electorat care pur și simplu rămân fideli ideii Partidului, adică doctrinei comuniste, însă pe undeva s-a dezamăgit de Partidul Comuniștilor condus de către Vladimir Voronin. Adică noi, atâta timp cât nu există o, un studiu sociologic cu privire la a, a, a, portretul robot, dacă putem spune așa, al uh, electoratului Părerea care e subiectivă. Da, exact. Da. Este o părere subiectivă. Eu, totuși, pe undeva cred că nu chiar toate cele 5% care au mers la acest partid au fost în tot a, a, a, a fost un electorat confuz. Pe undeva a fost și un electorat, o parte, de acum depinde, uh -huh. uh, mică de electorat care conștient a votat pentru acest lucru. Nu a dorit să meargă cu Partidul Socialiștilor sau cu altcineva, dar anume a vrut ca să vă Teze, anume acest, acest brand. Pentru că contează aici brandul, dar să știți că Partidul Comuniștilor are cel mai puternic brand politic din Republica Moldova. Apropo de confuzii, știți, domnule Croitoru, probabil că blocul, cum se numea, aderare aderarea la Uniunea Vamală, ceva de genul ăsta, exact. unde intra și PSD-ul, mai intrau niște formațiuni politice au și pe primul loc în, din câte știu în alegerile de la Moscova sau bine din Rusia. Adică tot vorbim de confuzii. Nu aș vrea să insistăm foarte mult pe partidele care nu au acces în Parlament dar e important să conștientizăm o realitate asta zic exact. eu. Că da, noi trebuie să mesi, Să vedem clar în ce stare se află Partidul Comuniștilor cei de la Partidul Socialiștilor, cum a zis domnul Gerasim în Ediția de ieri dimineață ar trebui să-i mulțumească lui Renato Osatei Cu siguranță. În primul rând lui Renato Osatei că a fost uh, exclus din... Uh, de fapt nu știu dacă lui Renato Usatăi, cât instituțiilor care într-adevăr... lui Renato Usatăi pentru campanie nu, pe care și-a promovat-o el exact. însuși, Adică, deci Adică ca, campaniei lui Renato Osatei după aceea momentului de excludere a acestui partid care din punctul meu de vedere cred că a fost una corectă, pentru că aici nici nu există dubii cu privire la finanțări și la alte lucruri, și uh, trei e pasivității Partidului comunișilor în actuala campanie electorală. Deci toți factorii aceștia au contribuit la aceea ca partidul socialiștilor, dar și campania foarte bătăioasă și radicală a partidului socialiștilor din actuala campanie electorală. Mai mulți factori au contribuit la un astfel de rezultat al socialiștilor și lucrul acesta sigur că este bine ca să fie analizat nu doar din punct de vedere așa speculativ, dar și din punct de vedere al, al unei consistențe politologice, pentru că într-adevăr este un fenomen, când în sondaje într-un fel și el practic se ridică, dacă în sondaje, în unele unile sondaje în general nu trecea pragul de, de 6%, a, noi observăm că el practic s-a plasat pe primul loc în, în, în urma rezultatelor. Ceea ce într-adevăr aici există, există materi, material suficient pentru a, ca, ca să fie studiată problema. Dar iarăși electoratul din Republica Moldova chiar este foarte, foarte imprevizibil. Noi putem să spunem că pe undeva chiar dacă se credea că electoratul care mergea spre, spre Partidul Patri, adică spre Renato Usatăi, nu teoretic era greu de presupus că s-ar orient, orienta atât de rapid către Partidul Socialștilor. uitați-vă că în mare parte acest lucru s-a întâmplat și asta înseamnă că nu că, că electoratul singur a procedat în felul acesta, înseamnă că este o rețea de comunicare foarte eficientă, anume în zona aceasta de electorat, cu lideri de opinie, cu diferite personaje care asigură comunicarea între uh, factorii aceștia, ale partidelor cu, propriu, cu electoratul de la țară sau din zona aceasta. Uh... Zona, zona rurală sau zona urbană. Deci s-a observat că există o comunicare eficientă. Plus la ceia, haideți să nu spunem că nu a influențat billboard-urile billboard în care apare uh, liderul de la Kremlin alături de, uh, de uh, Igor Dodon și Zinaida Greceană. Eu aș zice invers, Igor Dodon și Zinaida Greceană alături, al de... alături de... Bine, că aici de acum se discută cât e de real această fotografie. Acum, tot am sunt am de acord azi, că... Ați văzut probabil... Acum au înlocuit acest billboard cu altul, cu mulțumiri către electorat. Sigur că, nu, din punct de vedere al PR-ului, acum vorbim că este o mișcare foarte inteligentă. Uh -huh. Deci, în primul rând, din punct de vedere al tehnologiilor, ei au jucat bine. Contează cât de mulți ceilalți au învățat astfel de tehnologii. Deci ei, ei au fost foarte abili în mișcarea aceasta. Și uitați-vă, chiar și când a fost folosită imaginea liderului de la Kremlin, ei au folosit în, practic în ultima săptămână când a fost distribuită prin, toate, prin toate, toată Republica. Deci aceasta a fost și un transfer și mai ales cu mișcarea aceasta scoaterea altui concurent care era și mai vizibil și mai popular în rândul electoratului, a jucat în favoarea Partidului Socialistilor. Vom trece neapărat și la celelalte partide pro europene mai ales că urmează să demareze negocierile privind formarea unei noi coaliții de guvernare pro-europeană Vă voi întreba dacă personal credeți că sunt mulțumite partidele pro-europene de rezultatul pe care l-au obținut Dar pentru a finaliza cu partidele anti-europene Voi reaminti că liderul socialistilor Igor dar și cel al comuniștilor Vladimir Vorod contestă rezultatul alegerilor pe motive de fraude și așa mai departe O întrebare Naivă la prima vedere doar pe care a pus-o ascultătorilor noștri ieri în ediția formului radio Colegul Argadie Gherasim, De ce cei doi lideri ai respectivelor partide cer alegeri cer anticipate De fapt ambii cer alegeri parlamentare anticipate Și înainte de a vă propune să răspundeți dumneavoastră la această întrebare Haideți să vedem ce au zis ascultătorii noștri într-un scurt rezumat adică că îți dirijați de Moscova, vor să zădărnicească procedurii aderării noastre la NATO. dar și trebuie pentru asta, trebuie alte lege. Pentru că dacă sunt alte lege, o să motiveze, deși sunt alte chestii, nu sunt apte muncă, nu pot conduce, și nu pot lucra. Și atunci, sigur că o să fie toată procedura de aderare la Uniunea Europeană. Și ei vor să ne ținem numai mășurile. ei vrem să stăm în glot până în gât, să nu mai avem noi sub de să ridicăm. El a vândut Red Nordul, el peșealul l alimentat falimentat, l-a falimentat, el trăiește ca el, și el, el, el să gândește la oameni de rând. Tăi îmblă ca să-i scoți, nu-i greu să scoți, azi vii Uniunea Europeană, vine justiția de la Europa, azi îi la dubă ca cum eu vrești peșei de la România. Părerea mea e că nu pot fi fac niște de rând pati, doar tot trebuie să, trebuie să treacă prin parlament. Ne aminte, câte ori moțiuni moțiune de cenzură propuneau comuniști și dacă puneam la vot, nu, nu se apășe așa Chiar dacă ori pune la vot când dezvolvăm Parlamentul, aici de 55 de mandate, nu orice permită. Eu zic clar că Dodon Vrac e de la Moscova, dar Voronin îi impus de a lui din care au astea care cred că o trece din 21 I-au făcut uh, o, simplu, s o coteală arhematică, dacă o să o vedem. Eu am luat 49 de mandate, cât le-au rămas lor, să treacă dealul? N-au no, pleacă. 46 de mandate, da? Le-au rămas un fleac, să treacă anul, da? Am urât și șiriosul, vă băieți, ce vreți, câte concerte vreți, Vedem tot ce vreți, mai o dată, atunci noi ieșim pe toate canalele și vă... Îndestulăm voi ca să deschideți voi puncte de votare în Moscova, nu 5, dar 25 în Moscova. Plus, aici în țară, dacă vă mai dăm încă o dată pe Renato, Renato Usată, ia că așa spuneți, spuneți putere, făceți ce vreți și bineînțeles că lucrează comanda Moscovei. Vor să facă fix așa cum dorește Putin. Observați cum dictează Putin, fix aceleași vorbi, fix aceleași variante, o face și, și domnul Dodon. Și voroni, în aproximativ. Ei vor dictatură în țară. nu le trebuie hărțuială. Hărțuială, n-a prinească cu alegiile anticipate, a să înceapă cu noțiunii de cezură, să încurce parlamentul acolo să hărțuiască și să destabilizeze Republica. asta e programul lor. Cu cât mai rău în republică, în țară, cu atât e neghine pentru o Iată câteva dintre opiniile ascultătorilor vocii Basarabii, multe plauzibile dintre ele, zic eu, conjunctura politică în care ne aflăm. Voi reveni la acea masă rotundă la care mai refin în edițiile de ultimă oră cu Vlad Socor. va aduceți probabil aminte când jurnalistul Anatol Goe, dacă. Nu mă înșală memoria, spunea că forțele ruse după alegerile parlamentare ar miza mai mult pe o destabilizare a situației politice din Republica Moldova decât pe uh, croirea unei alianțe de guvernare cu forțe proruse la Chișinău, pentru că probabil aveau și ei, mă refer la regimul de la Kremlin, aveau și ei, zic, sondajele și le vedeau și pe asta de la noi. Mai mult în înclina respectivul jurnalist să ne explice că ne putem miza pe o coaliție de guvernare pro rămâne un singur lucru, destabilizarea actualei situații politice de la Chișinău și, nu știu, băgarea unor strâmbe pentru ca partidele pro-europene să nu reușească să formeze o nouă coaliție. De ce vor alegerea anticipate Revin și eu la întrebarea pe, la care au răspuns ascultătorii noștri. În fel cum s-au expus cetățenii sau radioascultători, vreau să spun că chiar există o înțelepciune populară destul de plină de conținut uh, și iată, oamenii foarte bine înțeleg totuși din ce cauză unii vor alegere anticipate. Eu cred că noi doar nu mai putem să fim de acord cu ei sau să repetăm același lucru pe care ei l-au expus în în interviu. În, în opiniile, interviu. Exprimate, da, în opiniile da. exprimate. De ce? Dar haideți acum să, să ne gândim, dar cum să nu dorească alegeri anticipate când ei știu că dacă ar mai forța încă puțin, ar putea să obțină o majoritate simplă în favoarea lor. Dar eu sunt sigur că dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate, pe undeva s-ar forța ca să schimbe puțin și regulile de joc în viitoarea campanie electorală. Și aici s-a menționat foarte corect că, în primul rând, s-ar uh, uh, uh, presa foarte mult ca să se deschidă mai multe secții de votare în Federația Rusă, ca să fie excluși, cum vor, dorește Partidul Comunișilor, alți concurenți electorali de genul Partidului Comunist, Comunist Reformator și ca să uh, mai revină. Nu exact. Și ca să revină, probabil, în uh, competiție electorală, același Renato Usat, de care, cu Partidul socialist cu Partidul Comuniștilor și cu uh, Partidul Patria în frunte, cu Renato Usată și uh, asta i-ar favoriza foarte mult, dar... Uh, uh, plus la ceea încă ei dacă ar fi în stare ca să mai obțină și micșorarea pragului elector asta, asta în general ar fi ceva deosebit pentru ei. Nu, dar asta, cei ce vor ei de acum e o, e o chestiune. Exact, asta am vrut să vă întreb. Ce șanse de reușită nu, au? dar iată aici trebuie să discutăm. Ce șanse de reușită au ca să provoace alegeri anticipate? Eu consider că nu au șanse să provoace alegeri anticipate și nu au șanse să provoace chiar și instabilitate în țară. De ce? Pentru că, în primul rând, dacă curtea Constituțională se pronunță favorabil în privința organizării alegerilor. Ce așa va fi probabil. Nu, dar spre asta merge, ca să spunem așa. Dar atâta timp cât nu avem poziția oficială, sigur că noi spunem că dacă Curtea Constituțională se pronunță că alegerile s-au -au desfășurat corect, conform uh, legii, sigur că toți trebuie să se conformeze. Pentru că întotdeauna într-o electorat, unii sunt mulțumiți, alții rămân nemulțumiți de rezultate. Eu când am mai auzit că și patrioții Moldovei cer care au obținut a, cel mai care, ob, ob, care uh, candidați independenți au obținut mai mult decât uh, acest partid sau alte figuri care cer, Pe, uh, uh, cer eu 600 și ceva de oameni. Deci când când vezi că niște nici nu știu dacă poți să-i numești lideri sau lideri de partide sau partide deci uh, ce era acest lucru? Sigur că eu cred că noi chiar trăim în zona teatrului absurdului. Eu Oniescu cred că dacă ar trăi, el s-ar inspira foarte mult și din realitățile Republicii Moldova și cred că ar crea alte opere dacă vorbim așa în -a a, și la partidele care nu au obținut <coughs> nici exact. voturile pe care trebuie să sau nici numărul de voturi Numărul persoanelor care trebuie să fie incluse în partid cât. Păi eu trebuie. Nu, pat, pe, în jur de 4.000, dar. Dar, au votat, dar pentru... au votat 600. Vă dați seama, nici chiar membrii de partid nu au votat da. pentru aceste partide. și eu sunt, eu sunt de acord cu ideea că partidele care nu au acumulat cel numărul necesar de semnături pentru a fi înregistrat un partid, trebuie excluse din uh, registrul uh, partidelor politice. Bine, nu știu pe câte e de democrație am mai zis Știți, și treaba asta, dar... Uh, democrația trebuie să se bazeze pe niște reguli foarte clare. Și democrația trebuie dar... să permită reformarea partidului din interior, pentru și... că po poate cineva să vină să reformeze respectiva formațiune politică și să obțină un succes, spre exemplu, eventual, Bun, dar el dacă, el dacă în mai multe, multe campanii ne demonstrează că de fapt el da, nici pe proprii că... membri nu-i poate convinge ca să voteze pentru acest partid păi atunci ne punem întrebarea asta este, asta este noțiune de partid sau asta este denumire de partid ăsta este lider? Păi eu zic că la întrebarea asta răspunde fapt alegătorii în ziua alegerilor păi și au și făcut-o și eu cred că aici nici nu trebuie să se discute foarte mult partidele care într-adevăr cât de cât au priză la electorat să se stabilească Pragul, de exemplu, dacă acumulează 5.000 de, de, de voturi, rămâne, în rămâne înregistrat la Ministerul Justiției care îți, acumulează mai puțin de numărul necesar de semnături pentru a fi înregistrat și a fi menționat acest partid să fie exclus de registru. Păi bun, dar asta este ca o părere personală și lucrurile acțiun, nu se decidă pe fel cum gândesc eu. În fine, acțiuni destabilizatoare pentru a reveni. Da sunt posibile hați că am spus că nu prea o șanse ăștia care contestă rezultatul nu. alegerilor parlamentare sunt șanse pentru cei care ar vrea să destabilizeze actuala situație politică prin alte metode? Eu cred că dacă instituțiile statului își vor face treaba? Își vor face treaba, dar dacă ele nu aveau uh, experiența unor situații prin care s-a demonstrat că ele pot acționa. Ainoma, cei care au deconspirat acțiunile Antifa și membrii săi și tot genul de, tot arsenalul celălalt de armament, dar și alte acțiuni care au fost organizate sau pe undeva se aflau în spate diferiți lideri din zona de sud sau din zona de nord a Republicii Moldova, cu siguranță că ne puteam aștepta la o destabilizare. În momentul de față eu sunt sigur că instituțiile statului sunt foarte conștiente de ce ce poate să se Simple și nu cred că uh, situația nu se monitorizează nu se, și, nu, uh, și nu pot fi anihilate astfel de acțiuni. Uh, noi de acum am trăit experiența anului 2009. Noi am mai învățat câte ceva și de la vecinii noștri ucraineni și eu sunt sigur că în momentul de față există suficientă rațiune ca să se gândească că ar putea să se ajungă și la o, la o destabilizare în cazul dacă instituțiile statului nu reacționează adecvit, adecvat, rapid și, și eficient. Deci eu consider că, da, undeva ar putea să se organizeze niște proteste pentru că așa cum a declarat și liderul comuniștilor la. Mirvoronin că vor protesta că asta, pe ei au tot dreptul, asta prevede și legislația, o... asta prevede și principiile democrației, statul de drept se permite proteste contează că ele să, să se încadreze în limitele cadrului legal. Când e vorba de Partidul Socialiștilor, eu cred că radicalismul ăsta i-a favorizat într-un fel pe ei, pentru că la noi electoratul radical, uitați-vă am la ce procent se ridică. Și el, dacă facem și filul electoratului radical cu siguranță că el se încadrează numai în zona bazinului electoral al Partidului socialist care era, se regăsea în bazinul comuniștilor dar deoarece Partidul comuniștilor a preluat -o un comportament mai moderat, s-a observat că el s-a deplasat în altă parte. Ăsta e și riscul aminte de acea masă rotundă, riscul de a schimba Constituția și exact. a puternicii cu atribuții mult mai înalte președintele. și nu în, în întâmplătorii momentul de față de acum a, Partidul Socialiștilor dorește și alegerea viitorului președinte de către întregul popor. Gata, ei sunt, ei sunt foarte așa entuziasmați, sunt plini de sine, sunt încrezuți. Eu nu, eu nu văd lucrul ăsta doar negativ, adică, dar să nu. Știți cum? Este foarte important ca să înțelegi până unde trebuie să fie limitele. Dar vom pentru vorbi că... despre modul în care trebuie să fie sistemul uh, în Republica Moldova politic-parlamentar sau prezidențial, probabil în una din edițiile viitoare, dar pentru că mai avem un sfert de oră, haideți să vorbim și despre modul în care urmează să fie creată viitoarea coaliție de guvernare. într de toate, probabil sunteți de acord că e o conjunctură mult mai favorabilă, o conjunctură post-electorală, zic, mult mai favorabilă decât cea post-electorală din 2010. Zic asta pentru că acum nu mai... Sunt forțe politice în Parlament care, uh, haideți să spunem, două partide nu mai pot uh, forma o coaliție de guvernare, ceea ce părează mai multe șanse pentru uh, prevenirea unui șantaj, haideți să spunem așa, între partidele politice, mă refer la cele pro-europene. Astăzi e clar că partidele, mă refer la liberal-democrați, la democrați și la liberali, sunt nevoite să creeze o guvernare. Acum e, import, e important în ce condiții vor negocia, pentru că nu mai vrem declarații de după ședințele respective în care să ni se spună că... Sunt principii și valori din discuție. Asta am vrut să zic. Uh... Acum am, chiar am pus, scuzați, am pus chiar a pus-o colegul Argadei Gerasim ascultătorilor, nu nu mai revin cu, zic în două cuvinte, mulți au zis că ar trebui să fie cea, cineva acolo de față în timpul negocierilor, ai societății civile, ori de ori a Uniunii Europene, care să nu le permită într-un cuvânt să-și facă de cap. Eu cred că negocierile care urmează să aibă loc între cele trei partide nu vor fi de genul celor care au fost în anul 2010. În primul rând, din considerentul că -ul PDM ul și PDM-ul, practic, sunt foarte apropiate ca rezultate în urma alegerilor. Diferența între ei este în jur de 6, 4%. Deci lucrul ăsta pe undeva le mandată mandate ca să fie clar. Da. Nu, zic... 19 da. PD exact. și 19, Deci e, e cam echilibrată aproximativ situația. Mai ales că ei ce au avut de negociat, asta a fost în 2010 și a fost în 2013, în luna aprilie-mai. Deci în general la ei lucrurile în mare parte sunt clarificate. Ei ar putea fiecare să să revendice, să-și asigure continuitatea. Sau pe undeva să se înțeleagă ca să facă anumite schimbări, spre exemplu, că, mă rog, și schimbările sunt necesare în multe cazuri. O să scrii și o carte după, pentru acea perioadă. Dacă... Exact, da. Foarte mult contează în momentul de față nu atât comportamentul Partidului Democrat sau Partidului Liberal Democrat, cât a Partidului Liberal care trebuie să fie atras în viitoarea coaliție pentru că de flexibilitatea dar și de uh, cerințele sau condițiile înaintate de către Mihai Ghimpu, sigur că va se va, va hotărî cât de rapid va fi creată această coaliție dar semnalele par a fi clare, cel puțin la prima vedere nu, noi, uh, de în momentul partidului de, așa, deci la suprafață noi putem să vedem niște înțelegeri și niște zâmbete și niște fețe împăciuitoare, Acum niște fețe mesaje da? dar de uh, dedesubturile sunt cu totul altceva și eu sunt sigur Sigur că uh, Mihai Ghimpul va cere ceva care nu au obținut nici în 2009 în spre 2010, nici în 2010 spre 2013. Până în momentul când a fost... Uh, Vă referiți la anumite funcții uh, sau Sigur, portoforii? Așa, eu uh, mă refer și la declarațiile pe care le-a lansat nu o singură dată Mihai Gimp atunci când a spus ca să fii la guvernare ai nevoie de resurse sau de instituții sau de instrumente. Da? că instrumentele respective creează și influență, și până la urmă îți asume anumite. Deci, este logic în de, într-o astfel de expunere, dar contează la procentul sau la ponderea sa în cadrul coaliției ce va cere, ce resurse administrative va revendica. El va rămâne cu acele care i-au fost atribuite odată. Înțelegeți? cele care au fost în 2010, Înțeleg. serviciul de informații și securitate spre exemplu. Banca Națională, Serviciul de informații și securitate anre. Anreu anre da, au fost -au plus multe, la ce și trei, patru ministere, trei, patru ministere, exact. De ce eu consider că Uh, contează foarte mult care va fi și comportamentul lui Mihai Gimp în cadrul negocierilor și cât de disponibil vor fi ceilalți, pentru că uh, funcțiile care au fost, uh, au aparținut Partidului Liberal Reformator în 2013 până, până astăzi, da? să treacă la Partidul Liberal. Asta ar fi formula prin care nu s-ar zdruncina foarte mult lucrurile. Dar iarăși noi știm că Mihai Ghimp a revindicat una din funcțiile, cele mai funcțiile cheie din stat. E vorbă ori de președintele parlamentului, ori de prim-ministru, ori de dar președintele țării, da. Care exact. Plus la aceea, eu cred că se va discuta foarte mult și despre, adică în actualul cadru de negocieri sigur că se va face trimit și la viitoarea campanie electorală locală, care are o, o miză, aici, are o miză foarte puternică. Pe portofoliile pe care le negociază sigur că Partidul Liberal ar putea cere susținerea celorlalte alte partide pro-europene pentru actualul edil al capitalei Dorin Chirtoacă la alegerile locale din vară. Absolut de acord. De aceea uh, uh, discuțiile vor fi și cu bătaie lungă, nu doar uh, cu bătaie știți cum pe moment. În cât timp credeți că trebuie formată o guvernare, o coaliție de guvernare după ce vor fi validate bineînțeles alegerile uh, de pe trecurtea constituțională? Sigur că eu fac trimitere la legislație, timp de 30 de zile, dar dacă ei ar reuși să o fac mai rapid PID asta ar demonstra că, de fapt, undeva clasa politică se maturizează. Nu trebuie să trăgănieze și să se joace timp de o lună. Fiecare se știe pe fiecare, știe caracterul fiecăruia, știe de desubturile fiecăruia și eu cred că aici ar, ar trebui să, să se miște lucrurile mai rapid. Asta ar transmite un mesaj cetățenilor că de fapt oamenii ăștia care, cărora li s-a oferit au deva, maturitatea au, politică. Da, undeva au mai învățat și lecția. Dar dacă se vor juca cu așa numitele negocieri, eu sunt sigur că ar putea să ajungă în situație să fie și alegere anticipate. Ce despre și ce vorbea mai adânc Pe ceea ce mi sează exact. regimul de la Kremlin? Și atunci, Kremlin? atunci cu siguranță că dacă ajungem la legere anticipate, victoria numai nu va fi a forțelor pro-europene. Eu aici sunt în totalitate de acord Le cu declarațiile de din primăvara exact. anului 2013, acea criză politică. Eu, nu întâmplător, eu spun că sunt de acord cu mesajul domnului Leancă de ieri la, la ședința guvernului care a, care a spus că oamenii nu mai, vor să, nu mai așteaptă. Se cere acum Acțiuni, se cer acum acțiuni Se cer acum rezultate Reforme. Și dacă nu au loc astfel de lucruri, cu siguranță că asta va fi ultima perioadă uh, de guvernare a forților uh, pro europene din Republica Moldova. Dar dacă vin forțele pro estice cu siguranță că cel puțin două mandate ele își asigură. Să um, nu fie și mai mult, pentru că lecțiile și ei le-au învățat și nu doar ei, dar și fosta metro, uh, metropol. Întrebam și mai devreme, cum trebuie să fie purtate aceste negocieri? În prezența cuiva din partea Uniunii Europene, Eu din partea consider... societății civile, din eu consider că din partea societății din uh, civile din Republica Moldova, nu știu dacă ei vor fi foarte, uh, foarte constrânși, pentru că societatea civilă eu nu știu în ce măsură poate presa asupra politicienilor. Eu nu vreau să intru foarte mult în discuții, dar oricum societatea civilă este slabă în raport cu politicienii. Dar dacă e vorba de că deci că în negocieri. Deci uh, în negocieri, în astfel de negocieri trebuie să fie niște, trebuie să fie Prezente, cât de cât niște uh, o parte uh, cu un prestigiu uh, puternic și totodată și cu o anumită influență. Uh, și eu cred că reprezent -un, uh, reprezentanții Uniunii Europene ar fi, ar fi cea mai bună variantă în mm -hmm. privința aceasta. Partidul Liberal Democrat a anunțat în campanie că va merge pe mâna premierului actual, Iurie Leancă în funcția de viitor șef al executivului credeți că la aceste negocieri pe undeva se pornește și de aici cu siguranță. Pentru că dacă vorbim despre Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal Democrat, chiar că dacă este cu o diferență mică, dar oricum este... 5.000 de voturi nu zic că a ajuns pe LDM-ului să ajungă să ajungă. Da dar, da, dar mai urmează să fie nu prelucrate încă vreo 45. Nu, gata, au fost și 100%. Au, au fost a, astăzi, 100%. A, da, astăzi Chiar au seară. 100% au fost prelucrate și nu am Eu n-am văzut datele finale de asta și... Nu sunt datele finale, nu au ajuns vreo 5.000 de voturi Un, dar, este... tot cu 23 de mandate, lucrurile nu s-a Așa, schimbat. Da, Deci, Partidul liberal democrat este cel care a acumulat cel mai mult în cadrul coaliției viitoare coaliției pro-europene. Algoritmul da? politic. De deci, algoritmul politic, dacă vorbim așa, el ar putea să fie uh, menținut după felul cum a fost în 2010, mai ales după, nu după 2010, după 2013, atunci când s-a format guvernul Leancă, dar iarăși, eu cred că fiecare parte ar putea să regândească anumite poziții. Spre exemplu, Partidul Liberal Democrat să cedeze funcția de prim-ministru în favoarea altei funcții, Important în stat. Și tot așa. Deci, noi în momentul de față nu putem să spunem că iată, asta va fi formula. Pentru că nu știm totuși care este poziția oficială a partidului democrat vis-a-vis -vis de cele trei funcții, și a partidului liberal vis-a-vis -vis de cele trei funcții concrete, nu doar prin niște declarații foarte vagi sau subînțelesuri. Trebuie să, să se știe cu exactitate fiecăruia ce poate să-i revină în actualul algoritm, dar să nu fie un algoritm politizat la maximum prin care pur și simplu să se pune niște persoane în funcții și ca să nu dea randament activității instituțiilor statului. Trebuie, trebuie să, fiecare formațiune trebuie să se gândească, să gândească foarte bine atunci când își asumă o instituție din cadrul statului, care urmează să fie randamentul acestei instituții în ceea ce privește elaborarea și implementarea politicilor din cadrul acestui stat. Pentru că, dacă impactul nu va fi pe viitor, păi e, ei toți trei vor ajunge în situația Ciobanului din Balada Miorița, prin care se vor plânge că toți se vor rău, dar el de fapt nimic nu face, la el, nu, el nu întreprinde nimic. Așa personal, cum credeți, transpiră în culise liderii partidelor pro-europene la aceste negocieri? Pentru că, sigur, acum se gândesc și la oamenii care au votat. Cu siguranță. Ei, în primul rând, își dau seama că pe undeva nu au, nu au un scor atât de favorabil ca ei să mai tărăgănieze sau să mai aștepte anumite lucruri. Deci timpul presează foarte mult presasă și s au demonstrat. apelul apelurile astea din un partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Au fost apeluri în și în 2010 și în 2011 și în 2012, dar ați văzut că tare mult nu i-a influențat. S-a demonstrat că într-un an, într-un an jumate nu poți schimba lucrurile din țara aceasta și cred că cel puțin patru ani este nevoie ca să creezi un impact asupra uh, cetățenilor. Cetățenii sunt foarte dezamăgiți și tot cei ce s-au observat în, în rezultatul alegerilor, de fapt acesta a fost și un vot protestatar puternic și asta trebuie să înțeleagă cei care vor să guverneze această țară, pentru că lucrurile nu mai pot fi tărăgănate, nu mai pot fi așteptate. De ce diaspora vestică a fost foarte pasivă în actualele alegeri? Păi asta este un semnal foarte clar pentru ei. De ce în România sunt vo votanți ai Partidului socialiștilor și comuniștilor. De ce în Uniunea Europeană sunt votanți ai orientării proiestice? În România nu s-a dat niciun vot pentru socialiști. E, nu, dacă noi analizăm, o să observați, pentru că tot, tot l cineva nu, zic, o, eu, eu, uh, eu spun, deci, din datele care au fost oferite de către. Persoanele din România s-a spus că jur de 20% din numărul total de, de voturi au fost, direcționate, au fost uh, uh, atribuite uh, uh, forțelor forț anti-europene. Anti dar și, sunt și votanți din Uniunea Europeană care, uh, care au uh, votat pentru forțele anti-europene. Păi, ăsta este paradoxul moldovenilor, înțelegeți? Poate ei nu au asociat cu vectorul, dar ei au protestat. Asta a fost un uh, vot de protest. Cei ce trebuie să înveți lecția. Mai înțelegeam că... dacă votul de protest mergea către PLR sau antimafie dar să merge păi... să protestezi tocmai viceversa a ceea ce... Păi iată ăsta este electoratul. Noi trebuie să învățăm de pe, din, din comportamentul electoral, nu din filmul nostru cum noi vrem să, să fie, dar din film cum ăștia chiar procedează, de ce ei sunt ghidați. În drum cuvânt, pentru că sunt foarte puține secunde deja la dispoziție, credeți că și-au făcut treaba partidele pro-europene atunci când și-au propus să informeze publicul cu privire la beneficiile integrării europene, semnări acordului de asociere? Cred că asta și-a salvat. În mare parte. Atunci când a început campanii de informare a cetățenilor cu privire la beneficiile Uniunii Europene. Dar dacă nu făcea o asta, eu cred că scorul ar putea să fie și altul. Am înțeles, vă mulțumesc pentru participare. Ne reîntâlnim probabil și joia viitoare. Vasile Croitor, analistul politic cu care am stat de vorbă. Vin la orei 10, dragi prieteni. După ne reîntâlnim în actualitate. Rămâneți aproape conectați la frecvențele postului de radio Vocea Vasaraviei. Puncte de reflexie.